Ця сира печінка нагадала мені мою молодість. Тут озвалася Йоланта, котра теж зрозуміла, в чому справа. А як у вас опинилася сира печінка в тарілці, пане Богусе? Йоланто, ця печінка опинилась у мене з доброї волі Маї. Сьогодні з нею ми стали свідками сцен живої природи. Боюсь, вони похитнули в маї вегетаріанські настрої. Але не в тім річ. Я хотів сказати, Майя затулила очі долонею, вона ненавиділа цього скорпіона. Я хотів сказати, що смак сирої печінки нагадав мені молоді роки. Я палав вогнем дослідження себе і своїх можливостей. Мені було цікаво, де закінчується межа витривалості людини,